Das glaube gibt wenig Zweifel daran, denn es gibt verschiedene Mechanismen, wenn es eine Verbindung zwischen Leichen und gibt über oder während des Tages. Andere Beweise in diesem Zusammenhang sind hier aufgezeigt. Eine erste Stunde wird gezeigt, dass Schneuschen sehr viel immer verbunden wird mit Schlaganfällen, die während des Schlafes oder in den ersten Morgenstunden Aber in zwei jüngsten Studien haben diese Verbindung nicht bestätigen können und damit einen Zweifel auf diese erste Beobachtung gelegt. Von kurzem haben wir die Frage gestellt, ob Schneiden verbunden ist mit einem Übermaß an So hart ist ein